В цьому спеціально чоловічому порядкові важить сама лиш доцільність, обдерта, як стара жебрачка, і заразом безоглядно ворожа до всяких питань естетики. Шафи на книжки різного розміру, матеріалу та кольору насуплено стояли вздовж стін, які, випинаючись, мов вагітні вперед, заставлені книжками в два ряди на кожній полиці, інші стрункі й високі, що вміщали книжок тільки в один ряд. Серед них були й горорізьблені дубові, і скромні гладенькі соснові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 Стіл цей, хоч і завантажений книжками, видавався проте пустинним через відсутність на ньому каламаря, бо Славенко писав виключно м'яким хімічним олівцем, загостряючи його спеціальною машинкою, що нагадує прилад шолошити кукурудзу в мініатюрі. По шухлядах у столі були складені різні папери й нотатки, рахунки на всілякі дрібні витрати за кілька років, документи, листування, що зберігались у конвертах, де зазначено ім'я дописувача та його адресу.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 Це, зрештою, безглуздо, бо всі люди однаково нецікаві, обмежені в своєму особистому побуті, і всі особисті стосунки базуються передусім на біологічних потребах, а потім на звичці і традиції. Є, наприклад, традиція ходити в гості, влаштовувати вечірки, то що. Все це зниробство, друже, повір мені. Нема чого робити, от і сходяться люди до купи. Жалюгідна річ.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 «Сьогодні день, коли я роблю візит шановному професорові Маркевичу, але в мене сьогодні нема жодного бажання пити в нього нуднющий чай». І він переказав телефоном професорові по Київці Пелагеї, що не здужує, просить вибачити і прийти не може. «Бачиш, ти призвів мене до брехні», – сказав він Льові. «Але до брехні я ставлюсь цілком розумово. Мені не хочеться йти, я називаюсь хворим, тобто добираю достатні і просте пояснення, яке дальших пояснень не потребує».